کله د لایو په دې داوغه مو د فارزه د دې چې jihad مخکې د ارش کې نه شي معاشره د رسېد سره به باندې او مستعمل چې اسلام معاشري ته راځي مخکې صورت کې داوغه توې بی پلکی رسالتو حوضی کی اصلاح ماشا ری غدتن یا ایوہ الناس دے یا بی ابروستا مومن چی جفرا کیا ری والذینا منو بی مومن چی آلچ ماشا رو منو معاشرت دې درس تلل যাও ورات شي نو غیان دا امور چې تاسو سره اصلاح او معاشری درځي او دا منفسین دي او اوسا یو او امور دې هغه کام دې هغه ته وهرې ملګری چا خپل نزد رایت کیږي او دوئی که او مونی چه پومن درائی و درائیت کی دی یو آقا اکتام بی شپارت اکتام بی چه درائیت ترمند دی او آسا اکتام پومن درائی و درائیت کی دی او غناهم تنیل در قضار و باند درائیت والا اکتام مسلم لگی او درائیت او درائیت در دوار و سرم نا لگی دی ن امحو اه ثمیر دیواله کی اوضاع د خپل حال کې دواره تسونه کی د رئیه تر منځ دي او یا د رايو د رئیه تر منځ دي د اصلاح معاشري کوي نو اصلاح معاشري دغه بدرې کې سو باندې تفصیل شوه یو حفظ الاموال او بل حجرز الانقص او بل حجرز الاراض مال ساتل نخص ساتل اوبرو او نام ساتل دا پړه سبڅې ذرايي تر منځي يا اګه قام چې ذرايي او ذرايي تر منځي دا دہتریو سے سو بھانے تحصل شوی مال ساتن اوزار ای نف ساتن او ابرو او عیدت ناموس حیاء ساتن اوزار اسلام کرامت یو انسانی کرامت یو اسلامی کرامت یو علیہ کرامت انسانی ساجي کرامت ټول دنیا کې فکر او شهيدي شهيدي دا وردا د انسان ولې دا ټول مخلوق د خدمت دی دچار او ځای پر خړې دې رزه دا هرم او یو کا هر مخلوق دی او اسلامي کرامت کوم دی دا ولې چې دا لري وانه یې ما کولې مالې او پځه مې وکړ چې او نامو څو غایې وکړې حزب الاوله فطر انګوس حزب الرا یوم امر خار لاغت چې سازګی کېید وې د عربې غربه فار او دا صادقې چې دا ساڑا کذیفل پروگرام کی درست پر اشتیلے اوزا اللہ لپانا ماندی دا دید اپا رہا گئی نو ساڑا چی خصو جو بھی کروں گی دا اس کا بدا پتہ ہی کہ اسلام دیگا چیزا اکھو انسانیتی برحال کرے دی چې کلا حسول اموال نہیں دا معاشرہ بیتنگر آئی گی دا معاشره دې زو په حاله معاشره دې چا پایا 4 پایا په دې نوبې چې زال عمان مال دې او بذا پر دې انواله او چې شين شيغوي او منډه وي هي په دې نوبې چې زمام د خاولمان جو دا نهه دې از حدیث کی مراد یہ صدا دنیا پھگا دا تک نو پھگا له یقینا لشان کې او و له غړي انسان دنیا باندې زاندره پر مخه کوي یا واصبی هدف او معنۍ پاتې شي لو مال او ساقم پر دې من مای بربادو زاریږي زېرم کوه معاشره تا رخصره به زینه ده هرر القسمه معاشره ده شي او كن درایږي او قدت درایږي او ذا معاشره زما اورو زه زلا او لکه تر دپي او دمرض ګړې او چیرې نه پرګړې او چیرې راو خپل چې او چیرې او دې خپلا شهداګوړو وایي هغه بل خېداګوړو او ضمان پر وایي نو چې زادې څاغونه د دې 10 ټاټه کور مقصد او دې پر وایي نو چې دا پر دې پس پوسځایې شو دا ولې شو قام معاشره چرواشي بيجي دي درې د واښاني سره شيي چا واخبره اراضه ناموس تباہ کړي نه هيړه دکېلې نه هيڅ برپا کړي حالت کړي وتا او لقول وې چې يوم الفرحه احتياو کو او اغا برو عزت ناموس اوایا دا د دې موسي حشرات وګ د مارو او د دا ماشرا مار او لړم هیڅ نوې وګ از دې رکی پتاقلو نه لګي او یا لښتا نو تارې کی او سړیا پر دې خل د سالې جنات لګي د زب جنایت نو سمه پرللې باور خپل جوهر انساني دا ځان لګي او خطر دې راایي اوزابل اواغو ایسف ناموشی جواب ورغات ایو اخصه دی بچیم دا اوری کارن دا اوزابل او دې چې دا ناموشه پاتې نو دا یوان اسلام دی چې معلم ساتیو بدلم ساتیو ناموشم ساتیو اودا سوره نساء په یا او څو چې پاره سره سلاغه موادې اړ دي انتزاعي وو او دا څومره چې پاره سره نو سره د وسیګې داسې پیلسه او سورۃ النساء او سورۃ الذعافه مواظب ته خدا او خدا قران راستو او وقتې د خپل سره یې غلط نه هڅه او با ځان دې دې ورې استمالاو او تاسو ته په توګه چې ابرو یې زتون د خپلې ختمي په حدا ختمي وختانو یې مان تجارت سر سر نو سر مجاز از حيال خدا دې واړه دې پر وایم او پر یې نو څه وې سامنے بل نه دی یاوه او ایا وو موږ دې اشراي ماعرضم چا چې وګي دا څو کتاب لري د نور مار دا چې ولز خدین راغله او نور چې د کشید راغله زدهنا دا چې مار دیني تا کې چې مال جساتی تاساتی او ناغوستي مساتی حیاز مساتی اور لوگو جای دیواز قرانی تعلیم دې ځینې اجازه ترلاسه کولو ورغې سورۃ المثال یتاما پکارو زکه یتیم کو نورلمور کې خزر مور لکهن بیر حقوق چې کوم دې له خزو طالب شو دې یتاما پر شغال کې مثال شریکی وی وزمار باندې الګي یې تیم ما نو شری شریکه تي مجله شریکه و د پلار کو مال کی زاله تیم ما نو بر کی تیم ما جرهه مو سره شریکه و زارې دې زارې تر سره خو روز نو ماغه فزوا او الک نو غریه تامای باندې وای او د یسایلو وای زعفا و نوائع زدی و جنات زعفا و نور و خوخم دیم و تون کی خلا نیحات زیادت ام زوری دا هوا زید او مرد لانتون باویل خلد دستونت نیسای آلویل زعف زعف زعف زعف زعف دیکی زدی خلق و محلوظ و خوخم دیم نو مناصبت هم زعف شی ارکا لمحکی علی عبادت او او او بیان شو او درې رسالت رسول صلى الله عليه وسلم دا پیغام کو نو اصلاح د معاشرې لپاره یا خطاب فقراتي کې حضور او موجودول له دې څخه یا عمران کې مسوارات او چولې درې نو دې صورت خزادار چې ټولیا وروڼه یې څرګرلې چې مونږ نه ان هغه مونږ نه غوښتل ساویشار ته څرګرلې چې مونږ کې یا چې دروست میدان څخه چې ماترهږي د دې درښته شي چې تکميل لا پکې راشي عجبه خبره کوي ټولې کوي واملن یې خپل او راځو کار دا خوکار دا خبره دا پیغیر و غرمت کی خبره دا دا غدیه تین مال چه سڑه حلال او دا حرام دی نلے کارچن دا خل و موخ چه کوي او حلال گردی نلے کارچن دا رنگی چه چوم را افتام پا دیده کشوار دا خواتا او یو نا نو پنجيشه قام د دې دی لري استاد محترم او پنجيش ته ښاړې د دې کی دولو څخه یې وایو شي دا ولا واعظه او کارو عمل څنګه کیږي بهيرا او بیا په ټول څه سره نو ځای ته دي اسلام او دې د شریعو واجبو لوکو نکشو کاری کی نکشو نکشوی او انسان نشوی این نکشوی او ماسرا گی گندر نکشوی او بوئی نکشوی او زن آوری نکشوی او ماارو لڑا اجیبا کتاب لے پوا زا جی او ما مختی او ببر اکڑی او برد ادتتتار نشما لاچی بدرے میں کوئی ہو جاگا نیکی او دغه وروسته د کتابونو په توګه نه دي بلې څاڅې او وروسته د بیا ساه قام جو نوم تغيير له مون ذراي دره هسید دره قسم خلق بیاری یوم و محنان بل منع سکین کی تاب داد دیواری نبیانایی چی سیم و منسا و داستام یو ماتا یومان در سمکیه گئی چی پکلے منی و پدرے نمائی منع سکینگم آودا سمکیه گئی چی در کلے منی و پدرے نمائی و پدرے نمائی تیو اځې کتاب دا ماشره ولې خوځلو په پورته یې ټول هغه ورته مسره په سره راځم لو مازاد غلي حق یې اجازه تاسو غوښمو نو څوکایږي بوله ګزارکره چې چا دا هغه صاحب کوړي چې ته په حواله سرته د غرور او مفتي عزت د ثقافت څخه راځي او خور کو مکه نور څخه راځي مستره راځي لاوه کله چا پلان چی منو نو ما خپل له ژوند څخه خبره کوم چې دا څنګه د دې پینځستل کې دلته او په دې نو په دې څنګه ډاکټر ابي نوري د چيغو وروسته په پتی اندری چنګل ډاکټر ابي نوري د ایجاد عاشق مول کوي کله له پیل ایجاد apparatus په کوم ځای نه راځي ایجاد کوي په دې چې هغه لري سلطان په دې باندې ولی ورنزیبا من صحر الجورونه او کله که ټول راو نه د پروې په اروپا کې همو او مستقبلی انسانی قرن کې چې انسان مستقبلو غاغو او مستقبله ښه غره او ملته کوي نن نقل کوي نقل فکر کوي نو کار کوي که څه هم ورو ورو د کار بچي او دا چې قدرت رجع او د ټولې دا شي چې چیرې سره دیکھ اس منکارم اس طرح داو تلتقلہ پس دیں دین نئے نتیب شروع که علم العقدان علم و دھابیان نکی ایک چہو ہے علم العقدان پشاواشی پاک کمرا کی بسات دے فدی دماغ اوکی اداسی ربون اکنچا پاکیس ترگنی لیتن کی آپا زرابی نم نمی دنی دنی. او مایکروسکوپ او د کیمیا او طالیسکو باندې الله تعالی مستقِل دا عربی سار کړل زال او ځواب دي په ایمان تعالی حضور داس تر د لابل وصول درولایو د چوبه د حضور وایي دی دا اساسه ټکار باندې کلی کار کوي تواضع برابر قالتي <سؤال> باور کې لږ ور سره شي خلاصه کورشي سرګرشي خبرونه ګوزارم چې نور یې یان او زموږه ځانمنه د دې خبره په نوو نموندا ترانې لشکې نمسې ځانانې لشکې قانون د دې په څیر شي که څنګه ځل دا خلزا ول د تنظیمه ما که ملده انتا به قرآنی کریم آغایی تتبشن چه لادو آغا مشر پید ماستر لوانا جه دا پر څنګه هغه آغا چهار سمرا زورو که وکو وکو وکو وزوری که ونعسید زوری که ونعسید زوری که ملده سې ځاوني زموږ نوې دي نو خلا کوې او تاسو مې له دې وړالي کړي څنګه کتابه دا مسره انداز کې لنجدار ګرځي شی او غوا به اړه له ماستر او ډېر کاو یو ښاډ در هغه باندې داستنو له استاد څخه موږ ته جذاب او دلچسپ یو وسته و کوم نو ورسره او زه په دې پریکو باندې تر اخره د دې لپاره معلومات او کیسې کوي نو زبر او سلسله خبره وکمو او په بیا چاوه هغه راځي وروځي او وښي چې څنګه واول دې باسي خپل لدار ا ر اورته چې تاسو به نظام پورو وکړم صلوات هتو صورت ریسې کړي له قومي سباب چې معاشره د ستا بل چې سهي مسلمان شي په خلای مو مانو دا او خلای زموږ منافق کې جامو واهدارو دې ویند ځانمو وګورا يهوديانو خپګيا چې دا عظیم یو یو نه سنره چې دې تو اغاد عارف نامو نشه تربیت او استاد الحمد لله اسو قرآن او خلاص کړه او دنیا کې زور مو طالبو یې قرآن د دنیا وروشي انګريزانو پاره اندوونه جوړ کړو بے شرافولو خراوندو ته هندرلړو چې قاتل زال همو بے شرافه زاستنګل کړي ډېر افرید غړو سم فائدې سوجي به اوبو دا تکلیف کوي ختیلا څور کوي بدل او قدم شيوي افغانستان ایران عراق پاکستان هندستان انډیا لا اکثر القصار کيهو دا او دا آسی او چې کولای شي د کوزو وو چا چې خضر اعلان کړی دا هم په هغه باندې او دا ډېر هغه د ترستو مساوات کې شهور مساواتو بیر نه راځي کوم مساوات نو لا په اندر شیخو دا ډېر پیژندل شوی دی دا او هغه د الله په څیر کې دی په هغه د مصاوات دمرا دلده شهره اید چې کل کل برد چه فنعمد عادل دین و مصاوات فا شهره او چه عادل و گبین و مصاوات دین و دار شهره زمون ملکلو ڈلوه رمونس را تعلاش و المصاوات فاید سلو ذستانو مساوات یو غانو دی الله هی پیسې په الله یو جزاد مکه الله بدام مساوات هر طالبو اته رچ تور کوي دا مساوات ایولو چې جوړونه دی او تور دی او پک سپین دی دا تور سپین دی یو وړ دی او بل دی سر ته وړ دی په ته یو خيار د تکمن به زړه سره د ټولمو غوښته ده کلاس کې په یوزکا یو نمبر 1 پر پښې اول چې کوم دې کړو پیل شي دا و اصل چې حل وري مسواله کوي او زه په دا خبره کوم چې حضور خپل او او مساواتم خرشه دید و خض ارو را جبنگی گی و را جتن نو شمل چیارا دا نا مساوات کنشه پور نا خفدان خبره دا هغه در دونه چطاقی کنی دیگو بتاییم کنی چیتا آگر تکاریف و کڑاون نوزا مدن نوزا شا لاده را تا خبره دا مساواتم مساواتم مساواتم خرشه دید یو سره دید دیمو لوردی آقا میراک محکی کا کو مساواد کائمی او خرور سر محکی کا نو خر محکی دیلیشی یو دلیور محکی کا آغی قزی مولا حکی نو نو غدرتول کنزوس کسان نڑی کم مساواد کشان نید عادل واجی کل جی حق نحق وار حدات کل حق وار کم حق چیز قض و قرآن الله دې په تاسو کې ځای خپلې جو سړک خسرې ارتمله یې شرمو او نږدې دا راز پی په تنلې کې بشه دا هنلې چې یو وړې له سالو ورخه دې کوکار دي الله فقط له اجازه سره ساتي شر ته ਸਰو ګوې پر ژوند کو مذاکاتو کوه د ځ او دا چې دې خېلته څلوغ مړونی نه دي د دیني کې کله راځي ما او بچیا غو او پته ده لرلې چې کوي او بلته وایي چې بچای اسف الله رسوخي دا روخي دا بچي واه د بچا حق بچا و دچا حق لافزه به ټول <سؤال> ساتي <سؤال> د ویو جو د حاضر کړي وو شريحه فکراري شريحه مخلوق دي ايي خواجه له تورونه نه دي په کار دا عدل به انصاف دا قراري کریم معاشره جوړه او په موثه دي ईसाई معاشره يا چې مال معروف نه دا نظام معاشره حیوانات ده بزن معبود مساعی تاجرزنا او الله عاشقلا ابرو خيام ابوجه له تاجید دال موزي حشراتو دا بيار رسول الله سر لوطو ل مسجدينه قبل الحج مارو لم دلي دون المکه دو پدین المکه مټه مرته راغتاه اجازه هرو فرا کوي دارنګي د چې په دې چې مرګ کوئی لا سلان وړه شو مخ ته ورځه کوئی او تاریک داړو جنون په دې نه زونه مالې وو شهيد دا مخ ته مرځه خلاص مال غنچا تاسو نمبر کې ځای افلارې له واځمر کې زرو او څه زده نه خرابوره ځای ګوره انځي ته یو یوما سره دا عمر کوئی کورایږي افسوس دې خبره خالو علي باندې قرئ دي چې قرآن په دې څو او زموږ معاشره رسو د دې کتاب خارې او د دې احکام پرمن د خپل امر واسه باک او دې mesti نوونه انصاف مان د یتامه په کلیه لښیا حق کده که خزم داخل ده او نرم ناخل ده ده زکا محقه ده که وعاط النساء عموال هنه نلتک ده صورت که صورت نساء وده دینا حغا یتیم جب آلک دیو لاره مردی آغا تپاعتن که ادا آو کده کدوار شریف دی نده یتیم باللخص که خزا وده شریف دی نو دته را م ولا تهتهز خبي س تا ته به وي یاره دا د خراتونو خبره کو کارات میات نهشته نمه س مال وي د ځان د جوړه ولاته طب در خبي س وله تا مالله ونې رامال نه اوبلل کبي ده بهخه که دا غیب عذاب کی تخزیه بھی تخزیه شرمیدر بھی پتلکی او سارا سکردو گوی و بحفیر رون شرائکاری ویش شرمیدر عزیز کی مراجی میراج ترسلہ سمسلہ ہو خلق و دا منافضون و نکڑ خاتی و خل حیران ہو جبیلیمین دیویل داسوک دیویل دا غیب چیز ایتیمانانو معلومی خوڑنیدر ایننا مایا قولون ایتیمان ایتیمان ایتیمان ایتیمان دو دو انصاف من دو دو او را صره دو د متجان تر من د انصاب و لا پې د کوم می سا م او لا دا م حالهال د تاکیب د پاه او د تاک د پاه دو دو سړې دې سالو تر څنګه نور کار وایي دا حالت دا 파 ربي باندې پی یو کتاب لیکو د قران سره دیسکوی تی... عربی ندردی او تکنی کتاب لیدی آول خوربی یاد اکر لغت کارب یاد اکر اشتقاق یاد اکر سیغا یاد اکر ایراد یاد اکر خساد پر آغت مختصال حال پر خبر یاد کا بیعباس کارگیل شکن دی کتاب لکاو خبوری تیا و قدری نن و غمون و باندی بنیام دو دی و جناتا عدل فیل نکاو د مده جانې فع او فرمان د انساب سپریم معاشره جوړه مال دې کین شفاړو زل دې هیڅ مال کې قران خبره کړئ یا وایو دې پلاڅو هم کوي کاو درې فایل خفتم لا صادې جو توحدتن تعول لا تشور جوور دو نه یا معالان بد حق نو نه یا ایلزار او نشه زال کار نو الله کاو زګه کال ته سره ډیر ایلزار شي لذاغه حقوق نشته زي کورې اږي تغیری لذاراه زه تربيان دغه پوری ختمو کا و سره لیدې چې کتاب پر کتاب <ساڑا> و و کی ساڑھے 2 دی تر بیا او خالی نه کینو حدیث کې خراجی لا تا خاصا تازه ورکړي ده د کوی کینا مسمور کاوا او داسه وحلی چا غیسل او غلی قیامت دی وزدی سزا کې رہی پر زوی یو غلط دی هوا پر زوی یو ودیراو غلط دی ویراو دا مانو کتاب یې سیدا سم کتاب او صالح چې سره او صالح چې د خبره به موږ یې په ځای یې صفه نېاله عاشق دې چې به سپړم په دې واقع دا ګور ترنه خبره او هغه ایزاع کېدل دا او چې قیام او حقوق او باندې چې قیام او حقوق او باندې نشی راتل نو یو ځای به دی یو ځای کې او بيځه دي کېږي ورسره او بل دې ورې بل بل ورې بل تاسو سره لارو وشړې دا مرداوي ورتي روانې تو زموږه لته الله الله ثاون کیچنه ولوا پریاو لې یو ټکي اور راځو او ټول په کې مراد دي واه دا دې دکړې دی او ځانګې دی سره او نو باڅڅره او له قوتي ساته باخيي چې مصیبت وی الله کا یو بچګ نوای او خوځ سره با تعلق خو ساتي خدي چې غواړی دې دا 15 روپیا په خاصي یو خپل او چاته بشړ راړې ورچا سر دې دې له ما چاته دې دې زوار او غلن او مېړه بوله او دغه چې تا خو هغه څاګانې ځل ځلې انسان د تناو غزار کوي توه غالي دغه وي ځنه اخرې دغه وي چې والي نه هغه موینه لاړې کوه مندره پاس پټې ته واخاصه او خاصه دی ویل غنه قالنا الله او رمباډه دې درې مؤکل من نه لهلام ورته هیتاو المور افضل ضعافو او او د مظلومینو نهله تن عتیه تا نهله تن فریضه تا نهله تن یا نه تا مزل ور نه خرجو تو د کریم شهید لکم ان فمن غنصا فایل وهبنا لکم تقاصه و بغي يوشيا دې مارنا څه صالح د نفس کی وقولو حليم بليغ خوش گوارا او خوش حج مو خوش گوار ثماراي کي ديږي او امني کي مخارب قطان او پوي مور پر شذرلا وقولو حليم بليغ ضرورم حفاظت دا موالئ الصفاه ولات او الصفاه موالئ الذي قدن الله لكم قياما تشرفا ولايته ورد خورون فی ها آچه کلا بے گلوغ دورہ سیل فہین آنستم من هم رشتن فتوہ اولئی منوالا هم جلالباد گروان و, و ملیان اکان کناس کو دیو سی آمون کسی تخیار آرے جوڑے خیلت رہ سرے آغا سید دوئی او صحافی صرف ادا او ته ویل چې په دې مسلمان باندې اجازه باور نه لرم چې دا په خصري خلاص به ویل چې دا زموږه اجازه باور نه لای چې کين تاسو مو ته ویل چې لا الله مونږه هرڅه دالا لا لاو دا ول راول دمرخافاي له دې زیات دتب طریقو دمو اسلام قبولږي حضور تم اسلام په ټول دینونو لپاره څه د بینډیو کان د دین له فارق د موما باندې د دین خپل د موليان ستابو د او ما دې څه وای تا چې اسلام په کومه داسره ګنده غند څنګي د انسان ضرورت نه جوړي تا دا دې سړی فلار مړ دی او لصل مانا ولېږي یا غلا خدای ورګړی دی او چې ذخیرات په نامو یو قربې کې اعلان کړی دی دا د ته ضرورت او غوږ ته ضرورت دی چې هغه ذخیرات په نامو ویل وي د انسان بدل شي پټ جامو ته ضرورت دی سوالي زړه د پاتہ نه درېتا نه د مصلوق په نامو باندې وېره کې انسان هیڅ څه ضرورت لري چې داندایي ټول <سؤال> کې نور څه په نام باندې دي که چېرې ګروت کری د آزاد او ګلوټ کو یانې دواد او په پرپرنن کې اور او ذاتو نه ما ورک دا مادهوي مادل چلاره اسلام ته ښکاره کړی شوی اسلام خو یې صدا وسه په ماخوژن په برابرۍ کې ټولایږي او که واسه دیوته ښار راځو پم خلار <سؤال> یاد دې ته جواب ورکوم موږ یو د سټي او <سؤال> مو سي تي اوقه او په شهزه سره وکړه ਸਰکار نو پرکاد کا رسطا لباځه اوسه سره کا هزار یې نو کا اون کا یو د خپل چی رسطا لباځه د درشن کا د خلک راځي سید خو چې پېسی پیزا اخرات زځه زوی په لنډه ولکره دا مونږ چې زفر مونږه کو دا مولا دي پالولای او خپل تعذر ولایو په په ډول کو نه اندایي مګول نه ځل ته چل په اسلام کې څیر داخل کو ماننګ یې وایو موږ د خپل نامک موږ یې په نام خلې یا څو یې په مار په جریان راځو ولا څو یې موږ یې خپل شعر شونېږي موږ باندې سہولت لر اوس کی باج مونږانو باندې هغه موږ په نام کوي او راته وایي چې دا یې مره سویا ځنګا ته مره شي همزه ته استو او کوکو راځي یاني مور خان څوک هم ورته هغه دې زموږ مشارکوره داتې نو او امریکا له ځاګنه کې څه ځو او موږ ورته کومه خزه تعالی غره لري چې هغه چې یو څو سوري او کورو دا ورکو قران دې کتاب دې پس او علماء یې مو وره ولا تاکلو واشرقون وبذار مې مقافه حياتي معمولی سالہ و من کان ذنیا فاجر کاف سوجی غنی وی زان دی پچکی دی یقین د مال نہ و من کان فقیرن سوجی موتا فی فقیر فی اکل بالمعروف و دی خپل بخوا جواب دی مدہ آیات منسوخ دی ان اللذین یاخذون مالا کا ظلمن انما یاکلون فی بطونهم النار وسياسلون الشيره فكير و غني اخي مال دي یتی موکول جہنم و او جوره او کول لا منصف او باجو لما وای دا منسوخ نه ده مراد غنی و فقر نه مالا ده غبی ده معنا ایت آثو و من کان ده غنی ان څوک چې موتاج نه کسب او عمل مال ده یقین کې فل استاغفرزان کې بچو ایک فقولی دین نو ورکی ومان کان خپل رسوم ته مرتاجو د تا عمل تا مجکل یقین په مال کې کار وکړه په هل په بال معروف وقانون شری سره دې وکړي چې هغه ملک دایمه و انیمه و باندې دو مزاربات او څنګه څنګه نص ته اجازه פאר کې شوازا چې څنګه ویلو حقيلي نه نه لګینه یقولون ما له تام ظلم لا ما په ژوند لرې جاره نصیب دا اموال په قانوني شريعه دا هر او د پلار او د ریجالو د نساء او کی یا په نورو کې دا حقوق دی. مانا هي سي مقرري داو کې جاوې ديته او ربو مما اثرت الواجدان ول ربو ولل صاعد نصيب من ما اثرت الواجدان ول ربو مما قل من وقصر لازم او دين قيامت سرور شارات کيفلار څخه ویا برشه له دي يتم سره به تقسيمي ل پوول دی او سر تقسی اور دماللو سر ویشيي او بیا بیا کا ته و لا بسیک چې مونه مړ وشي نو مونږ ماار را ژګور اوس سا او بیا ی او سړی چا هغه مالیمردونو پور نه نو هغه مال په دکان چی واچي او بیا چې کلا آخر ته ورسیږي بیا او ته وای جووا دماللی وا منږ دا کار کو مل اسلام په زیبانې قیل دی نصبه مفرزهه وای دا حضر القسمة ته غول خوورګ بیا یاد کې مشکال دی کله چې حاضر شي تقسیم ته خاونظان د خپل وایي ول چې تاما احتمانان ول مساکی نو ممسکیانو فرزو کو هم من کله چې حییس مقرل رالی یوسی کوملهفی اولاې کوم لذکر میصلو حذی لونسان نو د نور خلق او په تقسیم کې د دې زبرخه هیڅ ټول څه حق لري چې مسکینان رانه یا نور قلوان راځي او ایمانان نو دې لږی ورفي نو د امر سخته با دا منسوخ نه لري دا امر ذفاره دې استهکام دې فرض کوو مل هو كل يوم قول معروف زیات العلماء چې په اسباب باندې زجر نه رايي او پدې کې رټنه له وجې خلل دي لو ترکو من قرضهم ذریه سن زیاتن علیهم وجه تقلا نو شه نجي نو ورتا عمر پدعون وروايات د شوال قران غا وایي چې مادو ولوور قبانه ورس یا تمامنمور سرري مثکی نومر سرري اوپالې مدلل را وړي دي لن تهحت په ول سرتې وته صورت کې دا اب کړی وه و تپلله ل ته ساحللو نهبی والله رارحم دبی خټ نه پغ کثور په کومل دی خلاقتم الناس واحدا او ور بعد زلم دا قصان باندې سرم دې خو زلم دا قصان سرم دی ان الله كان عليكم رقیبا نو اول القربان مراد ورثه اشاره زدا چې خپلوان دو مړي چې ورثه یوغه حاضر شي او یې سیمانان دې و ورثه دی او مسبیناند مړی چې ورثه دی دا کراځلو قرض کو هم نه اوریدو کور په دې زره دی نور تاوهی چې کاپاکې غمو مارکل <تصال> ساسو دې در باندې شو تقسیمو مې په پسره لګی ته موږ خپلار فنور چا باز حقстаў کنو یا نور په قرضش تا د نوټه په پیدا نه شو نو خیر دې زمنده سره لمرا تم را شو جهاور قربا يه तमाम به شاكين د مشالشي عورتو وي د زرز و قول لون خوړو ما ورو نو نسکه اجت رنګاي مراد دي نه وارسان دي تي مانان پروان مسكينان دي له ور کوي آزاد شفقت د پار راو مزجرم سي شو راتلو ور کوي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلم دلتهم دی او لمه یاد او د شمم دی او کا س چ خوري معلوونه دی ماناانه پر سررم دې نه سر چر چې و سر نه دی یا یاخوامي غري بیا لا وا دی یا ف را او ل در مال نو ما ټول د دی او دی چفرري پې مانا بان کتوے چې لمبوره ملي لا پساه خپل کتوے چې تفند او وزد د مال ته کیږي او قضا نو لوځل مال بیا ورکه او جنا توې چې حق کړي ملي لا پساه باندې حق نه د تو وشي او نه چې وسکټه نسته او نه د او نه سپلای لا ټول زره باندې انل لذي نهخذنا مالا يقام مالو جلربال کې بځيانو مالو سمرہ کا شان دي ځاوه تم ري دي لو کو مال کم کماډالا پتي پنجي دي غلو پي کې بځيانو دې ناكار کوي هاتا شي جاسوسان پتي پنجي نورم دوو ماليو مجرم پادشاه يا دستاسو څاغه باندې نه لې وی لغکم دیا مال مال دې تی چې دې یې کی مال پړلې هغه تا سوچي تر دې راوسته چې ځاسی او بل په او کا څه وره چې وو خبره وکړه مال یې بیا د صورت او موږو چې قران شاهد کړ یو اونو دنو دې نو دمازن نديرو د ورځې نجیاتو د ورځې نجیاتو ا دا زنانم یا تقربو مالا <سؤال> لیکیم و لا تقربو زنان یو صورتی یو قرح امن کلا لا تقربو زنان سر سر شدکایم او لا تقربو مالا لیکیم اغالی خیتا کیا چولیم این بلاوتا ندیم او یو قرآن دیو صورتی یو قرح امن کلا خائم او دا سواجدہ واجدہ چی دا قطانو مشرام کې یو مولا یو ملک مولا دې جماعت مشری او ملک دې دوتری مشری د جماعت مشره فطونه غوړل چې خیارات خشه یې پهولش با او دوتری مشرا فاصله د خپل خیال څخه حکومت د چاپ لار او ملت مولا چې ذرا وای لار او چاپ لار دغه کې د نشیرا اصل مال لیتی دل ظالم او مختصمکه دې تین مال ته دنیا مال استعمال واسکا دې داوسته دې پیاشي یوب کې دې مقام کې چې کوم دې ټوټه وا وا خاټه کاړیلا او کپڑے ما او تنیز نکړ دې تین فورسې دې ردا کتل ما قام بل الله او چې ما څه دې حرام دې ملبشې اراض دې په لندے کا رحوت ہے ان الذين يقولون مالا يطعم واجب ان پیران بدن پکي هي شرطن شرطن من پرہ بار ہمت کو اصلہ کتاب القران الاخرہ اجس کرایت شرطہ دا دگی اخرت کی اخرت بماني جوان منی جوان منی رپن جو بالا نشینوں کو اڑ دا سے ترو گندر او معاشره ګندز کړل د و هم حکم نو او شپا د حکم معرفت د فرایض او دهسو مقدرو په کتاب الله د فرض دي چې ځاځمان نشي او فرایض د مستحقین په یوه ځانې یو شی اومل او ذوالجکم للذکر رساللو ځان اعتراض راځي چې مساوات یې نه لکه بلکه خضیلی حق دا نرمه مختور کره ده مشابه فرعبی و مشابه بیدی اصلی لزده کاره مثل و حجل و سیع برخه دا خضی مقدمتا و برخه دا نرمه مؤخر لائه مشابه کرده دا برخه دا خضی صار و پیخه دا آده چه نیمه دا او د ساری پوره دا دا آده وجه دا آده چې خضی نیمه برخه د پلارنو هغه څو نیمه زمېړنه کوي او سړې چې کوم دي جوګر کې واه مشتي او یوې پاتشو او دا یوې چې کوم دي پر دې خزر او کال داخله ورته ده د اعتراض راځي چې د خزر دې را شو د هلک کا مطلب جواب الګ دیو رسل سفر کولې چې او کوځې دیوې به موهله مرشې کړې نو دا به کالج <سؤال> روزگار قیادت د تجارت کیزاد او وراردار نه او د سره د لیدیا له ګند سنگ مستان له اور نه ته هیڅ په کوی شي ځکه یزګه کومه ور کړل لکه د خزي بار هم مقدم د زګه مثلات له ځان مشبابه هي د زګه مثلات له ځان او رب په یتو شد د تومره په کارو زده تومره کدوچه نه کوي نو مال بکری زیکي دو مازي کې رقوشي ايو وبزنور ورثو شي کوي وجه لې مال بزوه دې کې نیمه د جهره او نیمه نور ورثاو زمور وفلا پګي سوغه مال او کچا ته دې اولاد کي هي علم فهلل كل ولد او ورثو او فاله امي او سرث مال بکرې زیکي ديمه وې مور واخلي زادو به دکاش بیا جوې چې یو دا پلاسي درېما مطابو پر یقین سره او دایو کوه صوبت سره لکه قرآن دې دې نه چپ کې اې چی نه دی ویلي مور لپاره خو ځلې دا واغتو مر څه پلاسي کو کو صوبتي ور کيو کو پر یقین ور کيو پلاار دې پر امه الصلو پر کان له ویه کوتون پر امه سره اورونه نو د مور کو دې بش بازه ما دا حد نقصان دې ته ورونو پر تاسو قشتا کنه نشته غویا په نشوغه ما له ورونو نه من با دي وصيت يوسي به راضيا اعتراض راضي شي بچي مخک غړلې زکارې پس راځي زو زيان في اولاد قد لاحق بعد به مورث دار اوبل دار چې برخه دې رکھا مورث زرا وليه ضمائل كل واحد منهم صدر بار که کوم را څه ویلي مې یوشتا کړی دي جو آبا او اول وا بناوکم لا تزون یوم اقبلکم نقا لا ران او زامن نپی جانے کوم دې دې د تاسو फायदा کې دا قانون دی دنیا د پرنار ارواح لګا او قدرت دی او خلاصي د دې نه نظر وانه چې دې کې نه ارواح او اوپر اکیږي کوي او سهې شي پلار تا او هرور د هغې پلار نور زامون دي بیا به د د بچ نار نه ووری ددي رام دی او د د د مال به خلکو ته وورېږي نو پلارارپګم ورړه او مورګمه ورړه کم ورړه او بل چې سامنې مېکړه زه د د بره ن را روانه ده خبره او پلار مر کږي د ف کېږي م کږي مش تهکر مید ته کوي وړديته نو زدي وږي دا هي پرخه مقدمه بيان کړه او زدي و جنا چې پلا د سب مانو شریعتي او مشوغه ما کې دي او چرته جاي چې د اولادي او خپل اولاد محروم پاتې شو او پلار او غټلې نه دي زوي اذا مرد دي او د زبچي کوه کی دي نو د زبچي خاطو پاتې شو د بل چا څاغ نور ورونو بچو او عوی تا مال پادشونا نه نه نا نا نا. باستی مئی. فلی اومی سلس. دفلارا مور بکیتره مداز آغیتا. عجیبا کتاب لی. سخف کلی کتاب دل میزه امازا. ماکی خطا نشتا. فریزت امن الله. آده سورت که علیم مو حکم دیاد راید. آکامو سورت دیاد ماشاری. عریب په یی ارتشه چې کومه ور کوي فزاده دا خبره او حظیم انجام او معلوماته عواقب د عمر او څه کوي چې د ځا مقت د ځا اصیج چې د پلا دمرود دزیر دمرود دور دمرود ورور دکور دمرود پلار دغلا ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو خدا دې مرسوې دې مایی ما دستاوه او کزا کې اولاد نښتانې نو او یې د بل <سؤال> میړه نو او او اولاد هو تاسره کې څګور ماله پس د وصیت نام او سړیا مرسو د خوږي کوکی ولا ان ربون مما ترقون اذن دې كله کومه دې خرجه نه کړې نه ده بل نه او تاسره اولاد یې کړه ان سمون دې د پښتانه مړه ګور نیم په نیمه د شری سره ښه غلا لکه ورو سره چکو سره له کور سره ورو سره ورو سره چې د دې د مونږه محمد صاحب وصیت د ورسلو ده کاو ده یو سره د دی د کلاله اطلاق او مرهم کی د خوځېړی کی میراثه د مو خوانو ته میراثه ورو لارنده سر زین مستقر خواږه خواږه لیکو ور اورته یا قضا ده ولوا کو نوښت پر کل دوا دنیا مراد دي هغه وښنه په یې دي مریز ورو مریزه کورේදه او په دې باندې روح ستورک دي هغه آیاني ولاتې ورو نو څنګه میرا ستور راځي <متوسطور> او بل قران کریم دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اغه په دلالت کې وله او منل الوم یال او منل الوم اغه کې منل اومه سره او خزر عبد الله بن مسعود هم دي دیتیږي زېمانه هم کې دي دیتیږي عمر سره لارون دي دیتیږي زېمانه هم کې دي دیتیږي عثمان سره لارون دي چا غا شرم او بشره جنکړو نو کانو عمر رضی الله او عثمان رضی الله او ذکر روان دیواري ستنه مافه کړل جو محمد علی صلی الله علیه و سلم دیزه بول دیزه تیم ستا په کلو باندې تا نه و یو کله ور دغه چې کلم دې چي د احساسه تا ته هول وړلې اوښتې وړلې پړلې سو په یی کانو عثمان رضی الله او بل ازا کوي دې کلو دلالت دلاله په جنازې کې شو صفوان رضوی صودری چې ما کوم کې زاد کړو مصاله وکړه او دې بیا کې صلح او کوم اعظم په عثمان د ګران عمر یې کې ویل دې کې ساتو نو یواری د ارجاع په میدان کې اتمام وشو چې عثمان یې مرته د رسول الله صلي وسلم د وړاندې ځو مرگی را غن پراو اٹھوئے بیادتو یاو صحابی را فال <سؤال> کدوئے لکو مرگ بیادتو اگو بیادتو نا نا نا نا نا نا بل سا جو اٹھوئے لکن اسلام مرگ لنگر آگئے لکن فتی بیادتو چنبت اسکو خبر دوار ایووان وعالفال بدل بدلی آو اگا حدیث کی دو علماء و معدسی میں اختلاف دے کہ یو شاندر یا بل بل شاندرے مسئلہ بیئے ہو دے وته اٹ څه کې او څه نه کاج حسابو کا چې اسلام مغلوب واړي اسلام ترقی واړي زده واړي کلي واړي وچالی واړي سکالی واړي آرام واړي خېګړ واړي نو هغه صاحب کاږي دې خپل صاحب اعتراض وکړي هغه او څنګه موږ د دې په استر شو را څنګه نه وته الله الله هرره نو باندې ته کو هغه د چنګا ته چې مې صالح سلام الله عليه وعلى آله ته وي فظفان تو رب تفقاترا ان ها هنا دا څه کې آځه ښه تاخذ کې جملې مو اتاره زرا نو ارجاف راغاو 72 سودي لاندې تا څه جرا مبارک الاول او اچ اوثمان ته اعلان وې سکه یې مزي اجاری اصوات بچہ پئی بیدولان بطالیگی هغه چی کئی دردن چی راجی دردن خاکر آگا تو برا که دا خودرو چا مرکڑا مسلمانانو کی یوکی نا اوڑ دے ویدی بولا دست کہ عمر علیہ السلام دے صحابہ جیزا جدنی وید نب دیر مودا باد راگلے عثماناو سکت شکانا بلکو بولیو بیا تیسار چوانا چوانا چوانا چوانا چوانا نه چوانا دا وړه توه आपले دې آتا باندې 1870 پیرل خاط پیر رسول الله السلام باندې څه کوي او عثمان دې څه کوي او دوه توه باندې څه کوي تاسو وګورئ عثمان رضي الله تعالی شابه متابعي صالح دا ځانې چې کړه دې دا دقیقاله دي دا ابن مسعود چې څالو رکاب د جمیوه اوسبئي کې راغلی زکه غوی لم دې دې زکه وراله <سؤال> کوڅه کوڅه شي دا فرماندار دې دې او عمر رضی الله عنه کله چې قرآن سورې دې قرآن سورته کې عمر څنګه کوي ای جګر والله دې څه څنګه څنګه په حاله دې مرګ لکه ځان شي دا دې دې نی قران ته یې پیدا یو څل قران ولا ته دې څه څه په خپل من سره مختلف رسمي توګه صلاۃ والسلام علی رسول الله دا ویلې دی ني عربی په ایته ته ولا را پاتل کله الله په ځان پهول سره ہندو د هغه شموله دی د شکړم له مونږه لا کې پدندستو ته پور وګوره تاسو وګوره قران ته یې او د دې وګوره تورم ورنا خلقنا خلقنا خلقنا خلقنا ناقه جاهل مكالب جاهل مكالب نقه السراكه جاهل مكالب رجعوا يا عمرنا خبروا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الرسول ورقت غير مكالب اشك قال له بل مجاء من اذانك توه مكالب مجا خبر فصل الجمله في ذي كروم تنس يا سيدا ضرو يا ذي ذي بره حدث تو دې ورځ خو راځي چې قیامت راشي دا خبر رسول الله صلی الله علیه په چينځي کوتشې زموږه خبر زیته ور وښيله ورته مجادله یو ملز ته دیارته یو همو نه همو لاس سره به حدیث راځي او دې غره ته ځاګنده مقارض شي وو کې نو مو کنه کارډا نه یو صحابی بنی صحابو مخالبین کو امامانو ضدول مقالیدی موقالید مقالید اسلام نے اذان اسلام نبی دین دے تو تکلیف لاغاز تکلیف زکیہ یا وڑو تکلیف دیون جبیت ہوا اور علامہ ابن قایم امام تو جو خیر موم قرآن سرا حسن طور یو تو کلی لا, يالا يالا لا امام امام را ته خبرهته یاله ایمام خلا دا ما لا لو را پېچني ده ایمان ته دوه زما خبرې ته وور واللا نه تقلله مخ لا له ډې غټډه ش اسلامې قړه مونږ د مامانو خبرې نه شو کو چې مونږ نه ظه سر د ه نه ده واللا نه چقل له بخاری غیره تقریر میکاو ماوردی گورد امامانو حدیث او منځښا دا بخاري تاسو ور را کدا څدا سوال دی دې زره خو دې ما امام بخاري وروه پلاي دی حدیث کی ثابت کی او تا حدیث کو دی تو وی کل دې زوار سره مګل پر دا حدیث راجاس ثابت نه رسول الله مسالم او دې وجه نه کړو چار او کار نو سیدای کی ذات دې شارخ فقکی کالا لا اول او اخنو اخنو لنالون پر په لیوار دې منو موصول او کرنا مراد دې نه موت کا خیافه اوخ دي دې دې صورت په اخر کې تراواړل لا د دې آخر پاتل دې هغه څو غور څه سوچ را کولای آه. آذيك أبورا يستطونك لا زر عزيز إن امرأنها لك ليس لهو لك ولو أوفلن فلاها نسو ما ترك وهو يرسوها إن لم يقل لها ولد فإن كانت قسمتين ولو مسل صال من welcome ikhwana rojanano wansar wal zikr ilahi to feza ho akam bolay aw qalaalan tam jao tum qalaalan jamaat se kai to abdulllah ibn masud ne asa wa quran dor khade to feza takta hai radilam to par sahara se na sahi dade subhan allah akhlo go zukshat darwaare wa in kana rajulun gura su qalaala اور جیسے اجتماع کی حدیث کے داخل <سؤال> سید زادہ ہے اور ذم کتاب درس لوال ہے اور یہ قد با دی باور کو قاتل اور کل لا يقضي دون اكثر مزاہد و فوت رکات و صلوۃ درہم کی شریفان کہ اپ جو نو رسول ہیں من باج وصیتین وصاد از القراش بټو سره لګاو خو لا خاموشه و ما يا سن الله ورسوله وې ساته حدود او چوچو د الله د حدود نسب شي خلونه وره خالقا پیاو و وهب فل مساهبین کتاب الفعشار ولاتيا سينه من نسائ فستجد عليهم اربع من